Kjo së ndërruare, selamu alaikum, kjo është emisioni duke kërkuar përgjigjen edhe sonte do t'i trajtojmë pyjtje tuaje që na i keni dërguar me mesaj në numrin ton të telefonit si dhe që i keni shkruar në e-mail adresen ton pyjtje eqseivizkse.com për përgjigje, rreth këtyre pyjtjeve do t'përkujdeset sot, inshallah, hojgj alaudin abazi Hojgje, selamu alaikum, mirse na erdhe Aleikum, selamu, mirse gjej Po filloj me pyjtën e parë, thëtë, selam alejkum, a është vërtetë se ka shpërblim për atë njëri që i lanë tre gjenazës, sepse kështu kam dhe gjuar, ju lutëm me jepë një një përgjigje. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadu, ala alihi wa sahbija gjma'in. Allahun ala rësua, lafdrojm, i dërgojmë salavat e salama pejgamberit e ti, Muhamedi sallallahu alaihi alai wa salam, familës shokve dhe të gjithë besimtarve mus Ço pasoën rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e, e gjykimit. Rreth vlerës së pastrimit të xhenazës kemi një numër të haditheve që janë vërtetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirëpo ndërë duhet ta kemi parasysh se në parim pastrimi i xhenazës është obligim për muslimanët. Është i thuhet në gjuhën arabe fardhu kifaye obligim i cili do thot me cilin ngarkohet jo secili besimtar individualisht, mirë po uh, shoqëria, me një fjalë shoqëria muslimane ngarkohet do thot me atë obligim që një grup do thot nga muslimanët ta kryen do thot kët kët urdhër. Ëh mm. dhe nëse kryen atë urdhër ai grupi muslimanve, ngarkesa apo ajo obligueshmëria bie do thot nga mbi të tjerët. Mirpo nëse ajo shpërfillet dhe nuk quhet në vend ashtu si duhet, atëherë ajo përgjegjësi, ëh me atë përgjegjësi do thot ngarkohen të gjithë muslimanët e atij vendi, do thot e tër shoqëria islame. Ëh prandaj ëh Fillimisht do thotë atë e kanë obligim do thotë shoshiria në përgjysë, pastaj do thotë në e, si obligim do thotë më primar, do thotë me të do thotë janë më përgjys ata njerëz që janë të afërmit të të afërmit të dekorit, që ata do thotë ta marrin përsipër pastrimin dhe larjen e xhenazës. Kurse siç thash pak më herët rreth vlerës kemi në disa hadithe e, ka prehaditheve të cilat nuk arrin shkallën e vërtetëshmëris, do thotë janë do thotë në gradën e haditheve do thotë të sakta, por është një hadith e cila arrin do thotë shkallën e vërtetësis, ai është hadithi ku pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thotë ai njeriu i cili e pastron një një të vdekur, edhe gjatë pastrimit do thotë nëse sheh ndonjë mangësi do thotë në trupin e tij nuk fol për të a tere allahuxhel lavala ati personi i afal do thot i afal do thot gjinohat 40 herë. Dhe në disa transmetime ka ardhur do thot se i falen të gjitha gjinohat e kështu me radh. Mirpo nuk ka diçka specifike me numër të pa, të gjinazeve të pastruara sikur se që ka ardhur në këtë pyetje 3 herë apo 4 herë e kështu me radh pra hadithi është i përdhshëm ai i cili e pastron do thotë një xhenaze dhe gjatë pastrimit do thotë e pastron në formën më të mirë dhe nëse sheh ndonjë mangësi nuk fol për të me një fjalë e e, e mban do thotë të fshihej urt qofë në trupin e ti nëse ka pas, do të thë ndonjë ndo mangësi të sënë nuk e kanë ditur njërëzit kjerë, dhe kynë nëse e ka vrej, do të thot e hesht atë nuk e bënd, do thë, të thot publike, tek Allah, gjellawalla, ka është përblem. Dhe, dhe thot, dhe... kusht do nga familjarët apo ta, fërmit mund të bëj pastrimin e gjenazës, sepse e... në vendin ton është e përhapur që ka personat autorizuar nga bashkësia e islame që e bëjnë këtë përbën. Po, në vendin tonë � them fatkeqësisht tekni është do të thotë kjo tradit pretendon se sikurse pastrimi i xanazit është një një punë apo një obligim i cili më së ngarkuat kryesisht hoxha imami i vendit e kështu me radh mirë por kjo nuk ka nuk ka të bëjë me me me de vërtetën apo me atë që si do të duhet besimtarët të veprojnë, pastrimi i gjinazës është një obligim apo një vepër që do duhet ta kryejnë familjarët e të vdekurit, duke filluar më së pari nëse nëse djali ose do thot vëllau e kushtuar rall qoftë edhe dikush pak më i larg, mirë po familjarët në përgjithësi obligohen do thot ta kryejnë këtë ceremoninë do thot pastrimin e gjinazës e jo dikush i huaj qoftë edhe i hoqja i, i, i gjematit e kështu më radhë, mirë po tek ne kam betë kjo si të themi kushtimisht si tradit, pra arsujo se njerëzit e, nga mos njohuria apo dhe nga frika se ndoshta nuk e pastrojnë mirë, apo qoftë edhe një loj një loj gurrimi do thot ndaj ndaj të vdekurit e kështu me radh e bëjn do thot përgjes për kët hoxhë mirë po kjo nuk është e sakt prandaj hoxhallar apo me kalimin e kohës duhet të vëdịsohet jemati se ky obligim e, në ranë të par biem mbi familjart dhe nëse nga familjart ka njerëz adekuat cil do thot kanë dëshirë me pasurum ja u dhan atyre do thot mundsin që ata ta kryejn do thot kët vepër zoti dhe më spirë Kalojm tani tek pyetja e radhës që ka të bëjë me ajhrimin. Thot nëse gjat ajhrimit guksojmë dhe e kthejmë mushimin prapa, mund të vazhdojmë me ajhrimin apo ta ndërprejmë atë? Ë, kjo çështje ka të bëjë më shumë me me çështjen e të vjejës, thot kur mm -hmm. besimtari i vjell, Peygamberi sallallahu alajhi wasallam thot me një hadith, ai njeriu i cili ë vjell pa dëshirë me një fjalë i vjejë, thot të vjellurit, edhe ai vjell nuk e prish ajhrimin kurse ai njeriu i cili vjell qellimisht me një fjalë qort duke futur gishtin apo ndonë në formë të qëllimshme e bën vjelljen, atë në këtë rast e prish ajërimin dhe duhet ta ta kompenzoj kët, këtë këtë ditë. Edhe kështu duhet praktikohet muslimanit do thot në në në në me veten e tij, nëse është për lloj të parë që qëllimisht do thot gokson edhe vjell, pastaj qoftë edhe ai ushim kthehet prapan këtë rast ai nëse ka qëllimisht duhet do thot e, ta ta kompenzoj at ditë dhe ai aj, ajo ditë numerose nuk e ka xhëruar mirë, por nëse kjo ndodh pa qëllim dhe i vjen nga vetja, shoftë me ndonjë mm -hmm. ndonjë smundje e kështu me radh, atëra ai nuk e prish xhërimin e vazhduan dhe nuk ka nevojë me kompenzoj at ditë, zoti di i dhe muslimin. Ne shikojë shtëter thotë selam aleikum kam dhëmbje të kokës vetëm në një vend, kam përdorur barra, kam qenë te një hoxh, më ka thënë se zhivën e keni në sallon. A mundët me qenë e vërtet kjo me vite më dhembë koka? Selamu alaikum, Allah i shpërblev, gjithë shka i shkonë super. Nga kjo pjytje mund kuptoj se fillimisht do të thot të kë hoxja i cili të sënë keni shku mund tjetë do të thot një hoxj, nuk është hoxj me kuptim të fjales, po është njëri i cili pretendon se është hoxj, mm. përderi sa do të thot ka supozu disa gjera, që në fakti në të panjohura, dhe thot, për njerëzit, se gjoja se ka, dhe thot, këtë në shtepi, apo atë. Pra ndaj, ju theme dhe njëherë që edhe këti shikuesi, po edhe të gjithë, dhe thot, besimtarve në përgjështë, si që të kenë kujdes, dhe thot, në vizitat e tyre, në përshkak, dhe thot, problemave të kësajnë atyre, mos shkojnë të këtë njerëzit të së dhe të vequajnë, dhe thot, hoqë, vetë quhen hoxh, hmm. eh, apo pretendojnë se janë hozhallar, por në fakt do thotë etëra çfarë bëjnë ata, i bëjnë disa truçje apo disa veprime në emër të fesë, eh, duke u u u fshehur do thotë pas petkut të fesë dhe me këtë synojnë do thotë që të arrin deri te pasuria dhe përfitimet materiale nga vështirsitë e njerëzve dhe dhe problemet me të cilat ata ballafaqojnë. Me një fjalë i shfrytëzojnë këto eh, probleme të njerëzve që të arrin deri tek paraja. Pra na i duhet të keni kujdes në këtë që të mos të bëni, dhe thot, mos të i bëni, dhe thot, mos të i vizitoni këta njerëz, dhe thot, të, të, të këti loji, po nëse është e nevojshme të i bëni vizit, dhe thot, të këta njerëz hoxalarë të cilët në fakt, dhe thot, edhe nëse bëjnë, dhe thot, ndo një në një veprim, e tëra që farbëjnë është frynë me një fjallë, me, me fjallë të Allah të madrëshën nga Korani famlart, apo nga hadithet lutjet profetike të Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. E jo diqka tjetër si kurse qenë hajmalit, apo veprimi disa truqev, apo e, kombinimi disa lojë të, të, të materi, materjeve e kështu me radhë, dhe me të urdhru, dhe thot, me bë, at, apo, at, e, apo, kët, dhe në këtë formë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d ti devjon njerëz do thot nga e sakta. Kurse në rastin konkret, ë çështja e dhimbjes kokës mund tjetë të jetë të thonë ndonjë arsye ndonjë problemi të të sihris, sihrit, magjisë ose mund të jetë ndonjë msysh e kështu me radh. Prandaj un fillimisht ju kisha këshillu që ë për tu larguar do thotë këtyre çytjeve dhe edhe edhe pengesava që t'jeni nga ata njerëz se vërtet janë të përkushtuar ndaj Allahut të Madhërisht, për arsye se vërtet një besimtar dhe një besimtare e cila i përfill do thotë fardhet obligimet ndaj Allahut të Madhërisht dhe i kryjnë izbatan ato në formën më të mirë dhe është i kujdesshëm në kryerjen e, e e veprave të tjera sikurse është leximi i lutjeve të mëngjesit të mbrëmjes, pastaj ndajtia me abdes vazhdimisht, pastaj leximi i lutjeve të ndryshme gjatë ditës, leximi i Kuranit, drejtimi të drejtuar të besimtarëve vazhdimisht ndaj Allahut të Madhërisht, me lutje të sinqerta e kështu me radhë dhikrit të përgjithshëm ndaj Allahut të Madhërisht, këto veprime janë vërtet të thot ato veprime që mbrojnë besimtarin nga syri, keshi nga magia e kështu me radhë. Prandaj mundoni që ta ta permirsoni do thot gjendjen e juaj me këto veprime, të cilat nuk ka dyshim se janë veprime që largojnë do thot çdo fond do thot e çytjes dhe dhe tendencës së së shejtanëve do thot për me deviu apo për me ndikut të një besimtar musliman. Pastaj nëse dëshironi do thot pak më keni problem pak më konkret, atëre mund të bëni vizitë ndonjë hoxhallar, ndonjë hoxh prej këtyre hoxhallarëve të cilët si shtash pak me heret, fryn me Quran dhe me hadithe profetike, dhe të shkanit e ata dhe ata t'ju bëjnë rukje, në koptimin e lezimit e Quranit, e jo të të të njerës të cilët të të përfitojnë nga, nga gjendja e jujnë, në cilën të të një një jeni, zote edhe më smiri. Dhe të kalujmë të të një të këpytje e radhës, selamu alaikum, në shumë një motër muslimane, thotë se është me mbules, dhe i falë 5 kote namazit. Thot, jacin e fali 4 rekatë sunet, 4 farzë, 2 sunet, pra pas farzit, dhe 3 salati viter. Kam dëgju që nuk ka argument që ka sunet jacija, anështë në regullë kjo namaz. Tjetër, thot, të të spit, a duhet të ngrejmë, anështë e lejusht me pas farzëve, apo pasit të përfundojmë namazin. Selamu alaikum, Allah i shpërblet. Uh, kjo pyetje... Mduke që shpesh ngrihet nga disa shikuës qoftë në këtë emision apo dhe në rastet tjera, pra ndaj do të mundohë nga me dha një përgjizje pak me detajzuar, me pas parasysh edhe ata edhe kjo pyet se cila pyet do thot në lidhje me këtë me këto synetë të yatis, po në përgjithësi do thot me pas qartë se si është qasja e e e këtyre 4 e 4 synet synet të yatis. Fillimisht themi se synetet namazet synet e cila të falen gjatë ditës janë dy lloje. Lloji parë i sunneteve janë sunnetet e rregullta, edhe që janë pak më më të vërtetuara me një fjalë më të vlefshme të falen, të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo ditë vazhdimisht i ka falë dhe nuk i ka lënë ata ato rekate përveç në në disa raste specifike siç ka qen udhtimi ose ndonjë obligim, do thotë se nuk ka nuk ka pas mundësi me e lënë e kështu me radh, atherë do thotë i ka lën ato sunnete. Kurse në rastet rëndomtë kur ka qenë do thot në Medinë e kështu me radh i ka fal vazhdimisht. Ato i ndo thot 12 3 rekate gjat ditës, 2 rekate sunnet do, si do thot të sabahut, 4 rekate sunnet para drekës dhe 2 pas drekës ose 2 para drekës dhe 4 pas drekës, të dyja janë të vërtetuara nga si sunnete do thot të domon të vazhduesh me pejgamberin e Hasanit mi ka fal, dhe tash janë bë 6 edhe 2 8 Mm -hmm. Pastaj dy reka të synet, do thët, mas namazit të akshamit, o bënën dhjetë dhe dy reka të synet, do thët, pas namazit të jacis, që, do mon synetit i fundit të jacis, që janë, do thët, 12. To 12 reka të pegamelës asërëm vazhdimisht i ka falë gjatë ditës. Dhe janë, do thët, loj i dytë i syneteve që janë synete e, të cilat pegamelës asërëm nga njëheri i ka falë, për nga njëheri i ka lënë edhe pa arsye, do thët, në, i kalën ashtu, nuk ka qenë shumë i regullt në faljen e tyre, me gjithse e në dvërtetuara dvërtetuar hadithet për vlerën dhe shpërblimin e faljes atyre sëneteve. Ato jë ndërë thëtë maspari, katere kate sënete të thëtë para namazit i kindisë, për cilat ka hadithet dvërtetuara për vlerën e tyre, dhe është fjala për këto katër katë synet të Jaciës, cilat falen do thot para para namazit të Jaciës, para forzit të Jaciës. Për këto katër katë synet para namazit të Jaciës, kemi përafërsisht dy hadithe, të cilat i shënon Ibn Majen nga Abdullah ibn Umere dhe transmetues të tjerë, në të cilat vërtetohet se ai njeriu i cili i fal katër katë para namazit të të Jaciës, Allahu xhala wala e ja shpëton çafën atij njeriu do thot nga zjarri i xhennetit. Kështu ka ardhur hadithi nga Ibn Majah, mirëpo ky hadith sipas disa e transmetu, sipas disa studiuzeve të hadithit, do thotë shkenstarve të hadithit e vërtetojnë, do thotë se ky hadith nuk arrin shkallën e vërtetëshmërisë, do thotë shkallën e hadithit të sakt apo hadithit të mirë. Mirëpo e, e klasifikojnë në llojin e haditheve të dafta. Prandaj edhe E, e, disa përë, në thonë, djetarët e medhebit hanefi, po saqërisht, kanë punu me këtë hadith e, dhe kanë thonë që është sënët të thotë falen 4K të parajasis. Mirë po, disa medhebit tjera dhe disa studius të hadithë cilat kurakan shoshit thot kët hadith në nga aspekti shkencor zinxhirin e, e transmetuesve e kështu me radhë kanë vërtetues se nuk arrin shkollën e hadithit të saktë apo hadithit të mirë, prandaj kanë thënë që thuhat në formë generalese janë katër rekate para namazit të Asis, nuk ka ndonjë vërtetim sakt nga praktika Muhamedi sallallahu alejhi wasallam dhe nuk ka ndonjë nuk nuk ekziston ndonjë e dhënë e qartë për kët, prandaj nuk e kanë preferuar që thuhat se janë 4 reka të synet para namazët jasis. Pra ndaj edhe për këtë kemi disa hoqëllar uh, të sëllet dhe thotë thonë që 4 reka të synet para jasis nuk jenë të vërtetuara nga pegamerës sallallahu alai ushe. Uh, mirë po ajo që farë vërtetohet nga praktika Muhammedës sallallahu alai ushe, është se i dërguar e Allahot uh, pasë qdo e zani ka preferu të falet namazë. Dhe thotë falet synet të uh, Para, para lidhjes në farz. Kjo do thotë edhe, do thotë mas gjdo e zani, mas gjdo hyrje të namazit, qofë namaz sabaut, apo drekes, apo t'ikindis, apo adhët akshamit edhe t'jacis, që kur thirret e zani, nëse ka ko për të mëzini dhe në lidhje në namaz në jacis, atëre i preferohet besimtari t'i fal dhe thotë dy reka të synet. Pra ndaj nga ky aspekt nëse muslimani shkën në namaz në jacis, çof në xhami apo edhe në shtëpinë e tij dhe para se më ulidh në në farzin e yatisit i fal dy rekate sunnet në kuptimin se i fal ato dy rekate para se më ulidh në farz e, si praktikë Muhamedi saallallahu alaihi dhe selemu i cili ka thënë se ndërmjet dy ezanëve do thonë ndërmjet ezanit të të parë që është do të të ezan që e thirë e mëzini dhe ezan i dytë është për qëlim i kametit ka namaz dhe nga këj aspekt i falë dy reka të sunet të të të të tëtë atëre a i ka ba të të të të një praktikë të Muhamedi sallallahu alivsem dhe në, me këtë nuk ka nuk ka bandë një shkelje apo në një, një vej për të keqe. Si do qoftë, kjo është, do të thotë, unë pata dëshirë me esqaru këtë, përshka këtë do thot, të thotë, se ngrijet kjo pyëtë jenë nga disa pyëtë edhe nuk e kuptojnë arsujën se pse disa i falin 4, disa i falin 2, disa të nëse falin, falin edhe 4, hoqin në regullë. Nëse falin e. edhe 4 nga aspekti i namazet të përgjeshma, unë nuk e kisha preferu për arsujën se vërtet hadithi i cili vërtet WhatsApp Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam ka preferuar apo ka fal katër katë paraqes, nuk arrin shkallën e besueshmërisë. Prandaj nëse falen vetëm dy është më e saktë dhe më më afër praktikës së Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam. Mirpo nëse dikush mm -hmm. e praktikon kët duke u bazuar do thot në kët hadith dhe duke dëshiruar do thot me qendruar do thot në në kët praktik, atëre nuk kemi të drejtas ne që t'ja të rreheshim vërejtën apo ta akuzojm atë se ka vënë në një në një punë të keqe. Zoti e di më së miri. Në shikues tjetër thotë asalamu alaikum a kam mundësi çna ëndër të shohim të vdekurit se si çfarë gjendje janë në botën tjetër. Çështja e ëndrës apo ndrimit të të vdekurve është e mundur dhe kjo ndodh vazhdimisht tek njerëzit, por gjithashtu edhe rrethana se, se si ka mundësi të tho të shihen të vdekurit. Edhe kjo do thotë është e ndryshme dhe varësisht prej kësaj edhe komentatorët e ëndrave bëjnë do thotë komentimin e ëndrave varësisht se si si shihet i vdekurit do thotë në në ëndër. ë në këtë elaborim do thotë ka shumë komente dhe nuk do thot në formë generale që në një formë se duket do thot i vdekur atëre detyrimisht ajo ka kuptimin e kësaj apo asaj dhe kjo është do thot një fushë në cilën kryesisht do thot mirë ndonjësa njerëz që kanë prirje në komentimin e ëndrave dhe kjo nuk nuk ka diçka të keq në islam dhe nuk ka diçka do thot e kundër apo kuptim i i i e gajbit i fshehtësisë te Allahu i Madhërishtëm për arsye se ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith se ndra është pjesë e, e, e pejgamberisë prandaj edhe ai njeriu i cili do thotë sheh ëndër dhe në atë ëndër mund kuptoj diçka do thotë mund të dishka, dhe thot mund ketë porosie edhe nga ana e Allahut të Madhërisht. Megjithse ëndrat janë disa lloje, ëndrat mund, tjenë edhe prej shetanit, mund tjenë cilat të jenë edhe prej shejtanit, mund të jenë ëndra të cilat janë rezultat i i i psixike të njeriu të me çfarë është ballafaçu gjat ditës apo me çfarë është preokupu gjat një kohe të gjat dhe ai prekupe mund të reflektohet do thotë në ëndrë si rezultat i mendimit të tepruar rreth asaj e cështoj me radh, dhe kategoria e tretë mund të jenë ëndra të cilat janë me një fjalë ilham apo një lloj simbolizimi apo informimi nga ana e Allahut të Madhritshëm, dhe ky është ai lloj i cili e, meriton apo e, e, ka nevojë do thotë për komentim edhe sqarim. Kurse në rastin e ëndrës nëse një njerëj e sheh një të vdekur e, me një fjalë e sheh në do thot në, me një gjendje të tij në në në qof në xhenet apo në zjarr e kështu me radhë kjo mund të jetë do thot një simbolizëm do thot i sakt kryesisht ulemat sqarojnë që nëse një njeri e sheh një të vdekur në një gjendje të mirë me një fjalë i veshur mirë dhe me do thotë në një knasi atëra ajo a ludon se ai do thotë është do thotë në një në një situatë të mirë do thotë në xhennet mirë po nëse e shën në, në të kundërtën edhe kjo varet pei personit të cil i cili do thotë ishte është i vdekur dhe e sheh nëse është pei atyre personave që vërtet ka qenë një njerëz i mirë dhe ka qenë musliman i mirë në në ato që ne e dim mirë po e shohim në anën e gjënje të këse nuk do thotë në formë të detyrueshme se ai është duke vuajtur mund të jetë ndonjë ndonjë simbolizim i me thon kushtimisht do thotë i ndonjë situate apo ndonjë hidhrimi e kështu me radh e, prandaj në formë do të përgjigjshme nuk ke mundësi me të dhonë do thotë ndonjë përgjigje të qartë me thon se nëse e sheh do thotë të vdekur në këtë formë kjo do thotë aludon në diçka të mirë dhe nëse e sheh nëse e sheh në formën e jot mirë aludon do thotë në diçka të keqe zoti e di më së miri Tërhoj që tani ne do të bëjmë një pause të shkurë, tërshikua së të ndërruar, që ndronim ne këthejmë i pas pak. Të ndërruar mishte emisionit duke kërkuar përgjigjën, u rikëthujem në studi për të vazhdoar bisedan me hoqen Alaudin lidhur me pyetje që juaja. Tot shikuesi i radhës, Assalamu Alaikum, kam një pyetje. Mund të jetë gjuna i barabart me një fetar që jeton në një shtet islam dhe jo islam? Çështja e mëkatit të besimtarit dhe vendit apo rrethanave, rrethana në të cilat ai gjendet, mund të dallojë do thotë në në në dëmin apo në në me thanë do thotë në Të keqen e thekse na ti Mqati. Nuk do të kisha definuar çështjen se jeton në një shtet islam apo në një shtet jo islam, ndoshta më shumë kjo mund të të jetë të thotë ndërlidhet me rajonin e shoqërisë në cilin vend jeton ai. Nëse është në një shoqëri në cilën Islami është ë kushtimisht më i përhapur dhe muslimani ka mundësi të kuptojt vërtetën, të mësoj atë e dëgjën e zonin vazhdimisht, do thot, në rrugë, pas taj në afërsi familjarët e ti janë njërzë vetarë, dhe a i vazhdimisht e dëgjën fjale në Allah të madhëri shumë në përndeja, me gjlise, në përtakimet e ndryshme, pas taj e ledzon, do thot, e ka mundësi në ledzimin, do thot. Atëre, nëse kën njeri është informuar me shumë rrëtëmësime të fesë dhe e ka arritë atë bindjen më shumë se dikush tjetër i cili është më larg do thot këty në rrethana me një fjalë rrjedh nga një familje e cila nuk është fetare fare ose jeton në një shoçri ku shumë pak flitet islami apo të them edhe atë anën tjetër ndoshta ka paraqykime të shumta karşı islamit e kështu me radh dhe ai ndoshta shumë gjerat nuk i din ashtu si duat dhe nga ky aspekt mund të jetë më negligent atëri i tĩ vërtet do thotë dëmi mëkati që ai mund ta bëj ky dhe dëmi mëkati që mund ta bëj ai tjetri do thotë dallon do thotë për shkak të thënave edhe mundësisë respektivisht pamundësisë msimit të fesë dhe asaj që është e saktë do thotë për me mësu apo me dit. Prandaj kështu mund të ketë dallim prandaj një musliman i cili jaton në një shoçri ku Islami është thotë i perfshin do thotë në atë shoçri dhe e din do thotë ajo që e lejohet apo nuk lejohet dhe besimtari e bën këtë Meqet vetdia atëra ai gjinohi i tij është më i madh sesa një besimtar i cili është në një shoqëri që nuk di çfarë është saktë dhe çfarë nuk është saktë me një fjalë çfarë është mëkat dhe çfarë nuk është mëkat dhe ky nëse e bën një mëkat nga mosdia, atëra dëmi mëkat i mëkatit i është është shumë më i vogël se ky i parë zoti dhe mosmini. Ne të kalojmë tani tek një pyetje tjetër, nëse një person i ka kryer haxhin për veten, a lejohet të kryejë haxhin për prindrit të cilët i kanë vdekur? Po e theksoj prindër të vdekur. Po ka mundsi eh, haxi është një pra nga vepra të cilat eh, mund të bëj njeriu do të thotë eh, në emër të dikujt tjetër eh, në rrethana kur eh, ai i vdekuri apo në pamundsinë që ai qoftë edhe i gjallë mirë po nuk ka mundësi ta ta praktikoj apo ta aplikoj atë që dikush në vend të tij ta bëj atë sikur se djali apo nipi e kështu me radh. Eh, Ë vërtetoj një hadith se me një rast një njerëj gjatë kohës kur duke bërë haxin e ka tataku pejgamber sallallahu alaihi wasallam vendin ku vişen ihramet dhe bohët do thot njeti për hax duke i veshur ihramet në mikat me fjal. një fjalë edhe dëgjon Muhammed sallallahu alaihi wasallam një njerëj duke thënë labayk allahumma hajjan li shubruma o allah po të përgjigjem ty me një fjalë për të bënë njet haxin për shubrumën do të thon shubruma është emër dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyet thot kush është ky shubruma atë ai thot ky është babai im i cili ka vdekur dhe nuk e ka bër haxin Atë Muhammes a.s. selam e pyet a ke bërti haxhin për vete? kët personin ai përgjigjës se jo. Atë Muhamedi sa selam i thotë bëj haxhin më së pari për vete, pastaj të thot për për baban, do thotë. Dhe nga ky hadith apo nga kjo praktik kuptojmë se i lejohet muslimanit me bë haxhin do thot për dikotjetër, qoftë baba, nana apo çdo më radh, vëllau e çdo më radh nëse ai nuk ka pas mundësi, ka vdekur e çdo më radh, mirë po para kësaj duhet që ai më së pari vet ta bëj haxhin, pastaj të të bëj do thot për dikotjetër. Zoti i di mëshmirë nëse kushtet e tota lejohet në islam kryerja e marrëdhënieve intime me diktë tjetër përveçse me gruan e korrizuar. Jo, nuk lejohet. ë dhe një nga veprat mëkatet e mëdha që mund të bëj besimtari është kjo që të bëj do të thotë të ketë kontakte intime me ndonjë grua të huaj me cilën nuk e ka kuror, edhe kjo është prej prej gjërave që ë vërtet edhe Allahu xhallahu ala al-Kur'anin famlar po dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alajhihi wasallam në shumë vende e tërhiqin vërejtjen që besimtari duhet t'i largohet kësaj prarësise, kjo është një nga mëkatet më të mëdha që mund t'i bëjë do thotë besimtari në do thotë gjatë jetën e kësaj bote, zoti i dhe më i miri. Kemë edhe një pyetje që ka disa në pyetje por do të përpjekemi shurtimisht thotë a bën me flajt në bark. Çështja e xhumit barkazi do thot i shtrirë për barku kemi në fakt një numër i haditheve të cilat vërtetojnë se kjo veprë është ndaluar nga këto hadithe është një hadith ku me njëras peqamesa asën ka qenë duke thuhet në xhami dhe një njeri ka qenë i shtrirë duke fjetur në branda në xhami edhe duke kalu pejgamesa e selam ai ka shini shtrirë do thot për barku do thot duke fiet për barku pejgamesa e selam shkon e zgjon atë dhe i thot mos bir do thot në këtë form mos ushtri në këtë form për arsyes se kjo është shtrirja e banorëve të xhehenamit ë dhe nga ky hadith ka një numër i konsiderueshëm i dietave të cilat kanë thënë se këto vepra është e ndaluar ë madje kan thon se është një nga veprat që është haram me i bë. Mir po prap po kthehemi nga vler, te vlerësimi i këtij hadithi. Mm -hmm. Dhe hadithet që cilat vërtetojnë në lidhje me këtë praktikë, studiuste haditheve muhaddithinet në përgjithësi kur i vlerësojnë këta hadithe, vijnë në një konkluzë se vërtet ato hadithe që flasin për ndalesën e e njeriu që të flajë barkazi, të gjitha këto nuk e arrin shkallën e vërtetësisë. Do thotë janë hadithe të, të dobta. Prandaj edhe më thon se kjo gjë është ndaluar në fond të rreptë, nuk kemi ndonjë ndonjë argument të qartë dhe argument bindës që do të na detyronte do thotë ta themi kët. Prandaj është saktuar që kjo është një vepër që uh, do të ishte do thotë e urreitur për prezantar me ban një vepër të, të tjerë ajo do thot nëse ai e bën atë se ka bën ndonjë ndalesë apo ndonjë gjunat të madh ashtu që, siç mund në kuptohet nga hadithi të se e cekim pak më herët prandaj arsye sa hadith nuk arrin të thotë shkallën e vërtetësisë prandaj themi se kjo është me kruh do thot është diçka e urrëtur dhe nëse njeriu do thot për arsye të ndryshme të çoft do thot nga për shkak të sëmundjes apo ndonjë arsye e bën këtë vepër atëra i lejohet për arsye se në rastet e këtylla në thotë besimtarit i lejohet me bë pa disa veprime të yotë të mira për shkak thot, të thotë rrethanave edhe pamundësisë. Zoti e di më së miri. Në pyetje tjetër thotë ta bën me i prit thonjtë e këmbës dhe të duarën bashk. Po është një psemi një parajykim te disa njerëz, sikurse nuk është e drejtë apo nuk është mirë që si muslimani kur të prind thoj ti prej du, thojtë duarve dha të këmbëve së bashku për arsye se pretendojnë se nëse bëhet kjo atëherë mund të shkaktohet diçka e keqe apo mund të ketë ndonjë ngatrrës e kështu me radh, mirë po të gjitha këto do të thonë nuk kanë ndonjë bazë apo ndonjë vërtetim në në mësimet islame. Çto që ajo është far mund të themi se këto janë bestytni, cilat njerëzit do thotë kanë parazgju, e jo diçka që është e vërtetuar në praktikën islame, Zoti i mëshirë. Dhe pyetja e fundit femra bën të lexoj Kur'an Pashami dhe Pabës. <coughs> ne vetë do ta kem parasysh se leximi i Kur'anit është një adhurim, është ibadet, me cilën besimtari i afrohet Allahut të Madhërisht me atë vepër të mirë. Dhe ky adhurim e themi kushtimisht në do thotë që në për ta për ta bërë do thot në për të sin adhurimin në vend dhe në formën më të mirë atëre më së miri është të bëhen do thot të gjitha ato veprime cilat të cilat e, e bëjnë do thot këtë këtë adhurim në edhe më të, edhe më të, af, do thot edhe më të mirë tek Allahu i Madhërisht, duke filluar mas pari ë thejemi do thot me pas besimtari abdes gjat leximit të Kur'anit, qoftë edhe për mendsh, pastaj ë kthimi ka kibla e disa veprime të cilat e bëjnë do të thotë që ai adhurim të kryhet në mënyrën dhe formën më të mirë. Mirpo ë veshja e hijabit apo mbulesës mbi kok për femrën a është e kërkuar me një fjalë është obligative apo jo? Themi se është saktuar se nuk është obligative që grua ja ta ketë kokën e mbuluar gjatë ledzimit të Koranit. Pra rësys e mbulesa është obligative vetëm gjatë faljes e namazit, ashtu si gjithë vërtetot të mësime islame, po edhe gjatë të rastit kur besimtarja del në rrugë dhe del para burrave të huaj, na atras obligohet me mbulu do thotë kokën. Mirë, por në rastet e leximit të Kuranit apo kryerjes së ndonjë adhurime të kësaj natyre, leximit të lutjeve e kështu me radh, nuk është obligat ob, apo edhe disa pretendojnë edhe gjat gjat ngrënjes së ushqimit se joja gruaja duhet ta ket kokën e mbuluar. Kto nuk kanë do thotë, nuk është e saktë është diçka obligative në vonë kusht obligativa se nuk kemi ndonjë ndonjë argument e cila aludon se kjo gjë është e kërkuar për gruan përveçse dy rasteve të cilat i përmend, atëherë kur e fal namazën dhe kur del para burrave të huaj, në këtë rast ajo duhet ta mbuloj kokën e jo në radh edhe në raste të tjera. Mirë po nëse ajo e mbulon për ta plotsuar do të thotë leximin edhe për ta qenë në vend sa më mirë kët adhurim, atëherë kjo është më mirë, po jo në formë obligative. Zoti e di më së miri është ne ju falindërojmë që që e të të të kohët jeni me nësonte. Edhe un ju falindërojmë përftesë. Shkuat së të nërur, kjo është e tëra për emision në sotëm duke kërkuar për zhjithin vartonit nashkushonin në pyetje e qësë e vizqësë kësëpikom e më pas një duke të trajtem pyetje tuaj në këta emision. Falindërët edhe njëherë, salamu alaikum.